«Де твій розум? Яке кохання в такому віці?» «А сина бідолашного хлопчика на край світу, самого самісінького, а батьків хай з голоду пропадають!» «Мамо, може, не треба?» «Бідолашний хлопчик відпочиває в одному з кращих санаторіїв Криму, а не перебуває на каторжних роботах. «А у вас я була минулого тижня». Позавчора телефонувала, питала, що потрібно. Стиха розпочала Антуанетта. Все у ній опиралось необхідності щось пояснювати, розкладати у словесні форми, описувати, класифікувати. Вона однаково не зможе розповісти батькам того, що відчуває, не зможе передати бодай малу частку своїх почуттів. Того зовсім нового стану душі, в який поринула з появою Маркіяна. Не зможе і не схоче. Щоб не вбрати це почуття у сіре масне, яким вкривається усе, чого торкнеться оцет лихого погляду. Звичайно, не треба. Мати стара, дурна, що вона розуміє? Антуанетто, ходи сюди. Долинув звітальні батьків голос. Батько розмістився у своєму улюбленому кріслі навпроти телевізора, поклав білі набряклі ноги на ослінчик. Дивився свої безкінечні новини та аналітичні інформаційні програми, які зараз увійшли у моду. Викликав Антуанетту до дошки, як студентку. «Антуанетту? Що мені розповідає мати? Поясни, це правда?» Що саме? Одразу згасла поглядом Анета і перевірила пальцями, чи акуратна у неї зачіска. Професор Стороженко не любив патлатих. Непомітно витерла по студентському пальцем помаду з вуст. Професор Стороженко не любив розфарбованих. Від батька так просто не відчепишся. Він любить з'ясувати усе конкретно і в деталях, як на іспиті. Питання перше, питання друге – ситуаційна задача, виписування рецептів. А потім перевірить конкретно і в деталях, чи співпадає відповідь з конспектом, чи правильний код ситуаційної задачі, чи всі проценти і дози в рецептах збігаються з прописами фармакопеї. Скажи мені, це правда, що ти зв'язалася із жонатим чоловіком, що ви з ним, ну, живете? Хто вам таке сказав? Усі говорять, все місто. Всі говорять, що дочка професора Стороженка зв'язалася з одруженим, і він через неї пішов із сім'ї. Такої ганьби у нашій родині ніколи не було. Тату, це все не так. Він пішов від дружини не через мене. Значить, все-таки пішов. А я сподівався, що це брехня, бабські плітки. Дожилася, донечко, дожилася. Спровадила дитину з дому, подалі з очей, а сама пустилася берега. Антуанетта відчула, як знову підступає до її ніг ота хвиля болота, чорного, липкого, в якому вона сиділа стільки років та ще й вважала його лікувальним. Гординю свою ним лікувала. Спершу рятувалася ним від багатства, мовляв, ми замужні та чесні, потім від злиднів, начебто бідні та однаково чесні. Хвиля вимагала втопити свої почуття, прагнення, вимагала знову тупого підкорення батьковій волі, його застарілим поняттям, його перекособоченим уявленням про світ і власне місце у ньому. Хвиля заливала рот, намагалася заліпити його воском звичної з дитинства покори. Хвиля в'язала руки, обплутувала їх водоростями, немов ланцюгами, обплутувала не того, давала трохи волі, так, що просту хатню роботу виконувати дозволяла, а от протягнути їх далі вище не давала змоги. А вже крила... Добре, що Анета здогадалась завчасно сховати? Після такої лікувальної ванни їх жоден...